Boa tarde, pessoal. Vamos para mais cinco minutos na estrada comigo. E hoje a trilha sonora fica por conta do Dream Theater, com a versão deles para a música Perfect Strangers, originalmente do Deep Purple. E hoje, terça-feira, a pauta é tecnologia. Estive no final de semana visitando a feira FACE, a feira de ciência e tecnologia aqui na cidade de Chapecó. E lá eu tive a oportunidade de conversar com o Igor, com representante da Robocore, uma entidade que promove campeonatos de robótica de norte a sul do Brasil. Então fiquem aí com um pedacinho da conversa que eu tive com ele, que foi muito interessante. Muito boa tarde. É, eu estou aqui com o Igor, né? Você é da, da organização do... da, dos eventos de robótica da Roboport. Muito bem. Fala pra nós, Igor, um pouquinho sobre o que são esses, esses eventos que vocês promovem. Pra quem é estudante de engenharia, está na sala de aula aprendendo teoria, como eu aplico isso? É que a gente tem as competições de robótica para você pegar a teoria e aplicar na prática. Como é que são as competições? Elas são divididas em categorias? Como é que é? Exatamente. Nós temos As categorias que nós temos no evento aqui da FACE são o Hockey. São três robôs contra três robôs. Muito parecido com o Hockey Aquela de verdade. branca lá, né? Isso. E a ideia é fazer gol mesmo. Não tem falta, então você pode dar porrada no outro robô. É... Temos também o um seguidor de linha, que é um robô totalmente autônomo. Você só dá a partida nele, ele vai seguir a linha. Que ele cabe, ele na pista, aí. né? Isso. Isso. é time trail. É, então aí ganha quem fizer o menor tempo de volta. é contra o relógio. Aí o, qual o grande lance? É focar na parte de robôs autônomos, fazer ele fazer tudo sozinho. Uh -huh. Temos também o sumô, é muito parecido com o sumô humano. Você tem que jogar o seu oponente para fora do círculo, né? Do dojo. Sim. Aí a gente tem uma categoria delas que é com kit Lego. É muito bom para iniciante, molecada pode. Sua filha pode participar, uh -huh. facilmente Com os Mindstorms Exatamente Que é um kit que já é voltado para robótica E dá pra fazer muita coisa autônoma boa Não mais ou menos, boa uh -huh. mesmo Tem sumo somo é, 3 quilos, Temos o rádio controlado e o autônomo também uh -huh. E o que que é naquela gaiola lá? Ali é o combate. Ali é o combate? É. Ali é o que pega? Ali é o nosso carro-chefe. A gente tá com uma arena pequena para pros robôs de 1,4 kg. E a gente tem em outros eventos os robôs até 55 kg. Uh -huh. no, no combate a gente aprende muito a otimização de estrutura, mecânica, eletrônica de potência. A gente leva todos os componentes que a gente usa até o limite. Certo. E, e os competidores aqui são todos graduandos? A maioria deles sim, mas tem muito pessoal hoje que está usando isso como hobby também. Uhum. Nem é da área da engenharia, certo. mas principalmente no combate, é um negócio divertido é. até para não é da área. robótica. Exato. Tá certo. Muito bem, o que mais que tu podia falar para nós assim sobre a, a estrutura aí? Isso acontece pelo Brasil todo, esses campeonatos? Pelo Brasil todo. A gente já fez, ó, começar de baixo, Joinville, Florianópolis... Curitiba, São Paulo, Jaguariúna, Amparo, Campos de Jordão, aí vai lá para cima Recife. Né? Recife, nossa, Brasil inteiro. Isso, mas essas são competições locais e depois existe uma competição nacional? Exatamente, também. aqui a gente está fazendo uma, uma competição menor para ser junto com a face, então a gente não, não comportaria um evento grande, porque um evento grande a gente tem 500 participantes, 250 robôs. Tu, tu mesmo é da onde? São Paulo. São Paulo. É. Tu veio pra, pra cá pra Só organizar o evento. Ah, muito bem, muito legal. Lá eu ainda visitei outros stands com muita coisa legal. As universidades estavam lá presentes mostrando algumas coisas na linha da pesquisa. Eu gosto muito de visitar essas feiras porque, apesar de a gente não ver nada de ponta sendo mostrado lá, a gente vê ah, os estudantes, os graduandos é, mostrando os seus projetos e é realmente assim... Onde começa a ciência de fato, né? Onde realmente a pessoa que se identifica com a ciência, ela vai saber se ela vai seguir uma vida dedicada à pesquisa, dedicada à ciência é na universidade, né? É na durante a sua graduação. Tinha muita coisa bacana lá. Tinha robôs, muitos robôs. Quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho um verdadeiro fascínio por eles. Teve jogos, teve atividades, teve bastante gente interessante. Teve maratona de programação. Teve campeonato de League of Legends. Teve campeonato de FIFA, teve evento para todos os gostos. Foi bacana, foi legal. Espero que essa iniciativa não pare por aí, que se repita em outros anos. Qualquer iniciativa que agregue curiosidade, incentivo à ciência, tem sempre o meu apoio. Chegando aqui no meu trabalho, tenham todos uma boa tarde. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.